Salmul 141 al legii iubirii Doamne, când credința lui Avram a încercat și să-și aducă fiul jertfă, e porocit, Tu la legea iubirii Te-ai gândit. Doamne, când pentru credincioșii Tăi pe fiul Tău l-ai jertfit, cu el prorociile l-ai împlinit și cu adevărul Tău ne-ai sfințit. Doamne, cu învățătura sfântă și cuvântul Fiului ne-am împărtășit, iar de legea iubirii, gândul și fapta noastră, nu le-am dezlipit. Doamne, Tată Ceresc, mărgăritar de legii iubirii de la cei răși și mânioși, după porunca Ta nu le-am dat, iar pe cei plini de pofte și necurați. De noi i-am îndepărtat. Doamne, dacă mânia, pofta și ura mintea și inima multora au stricat, Tu care viața și adevărul legii ne arătat. Doamne, dacă în liniștea chiliei Duhul Tău toate ne-a învățat, Cei ce trăiesc în lume, la idolii lumii s-au închinat. Doamne, dacă pentru rod pomul neamului nostru cu ne necazuri și prigoniri l-ai curățat, roada cea binecuvântată a rugăciunilor și psalmilor ai luat. Doamne, să-l iubim pe fiul, pe frați, pe cei căzuți, pe dușmani, poruncă, ne-ai dat. Și prin legea iubirii drumul Sfinților Tăi ne-ai arătat. Doamne, dacă de ca credinței casa sufletului nostru am întemeiat, ca să trecem prin valuri de patim și rătăciri, ne-ai ajutat. Doamne, dacă cheile împărăției tale în mâna aleșilor tăi ai așezat, noi cu ele în casa ta am intrat.